Och antingen ni mig vill tro eller annet, det gör mig det som. Men annars är det sånt, då raggade någon om, om inte det var tröllsak som jag tog bena. Väl på vassa av myrorna för västern och myra, och det var framåt smöran, krocka var så där ungefär fyra. Då hörde vi ett buller som är hans svart, Och det skallra i fjäll och det söner i jorda och det römer som åter i bergen. Taula. och det stampade trampa från alla fyra hulda och nägde om det var roligt för jag var det trölla som De kom långsamt stumpandet med dunger och med dun. så det rungade och frin och sa knap genom solen för sommar var så stora som törkade med bogen och talade som talm för en tog Så här sa Per han grepp med rot och i gral och förlorade är ner var som krävde hundar. Och där dör och där klangs med grotjärn som För som hade armar som stungjärn som rör. Och som hade näver som hjälpte Och som hade gap som hade fört ett ljud. Och som hade tås och ett fört ett stöd. Och som hade gått som hade gristat och som hade slutat som en jämlyste krån. Så jag var där lite tydligt så. De satte sig ner kring Mira och stekte till taken, och de kokte sig upp på spiker och klocken och mumste på plog som en annan på hund eller for. Och så dansade de kring Mira och var som en hupsant med turker i polsant och hyfsiga luftan. Och det var ett dörr för ditt när gudfaren går Nå har jag vandrat och varit i stan Men aldrig såg jag maken till dantgillet stan Och rätt som jag ligger det som ett hoppeget smys Så kommer det stå och tröll för ett äligt smys Och han köver och tar på min fastiga kropp Titt i vinter, titt på skock Där ugglor i möten här ligger inte i gudskösta, Men just i detsamma, så ranns Det tror jag. Det är ljusen och dån. Men då nöste jag och la på långt i staden. Och det är stöna i berga och det skald i jorda. Och det i vägbarnas fjällar där norra. så de drömmer i kulten där norra stod. Och det var som ett slag det skrämda husor. Som brukar julkast och jättekull Och malmhus och hörhus och smejers låt. För sitt rulla det är lika förfära förstora. Som vad jag ett så skarva och ljuger sa